А далі вся Україна, Поділля, Волинь, простеляться перед нами, мов скатертина. Одна тільки Умань і не Все-таки дві тисячі війська, та ще козацького, надійного. Може затримати, а треба кувати залізо, поки гаряче. Сотник відкашлявся і промовив, як здалося Сарі, трохи зніяковіла. Ну, припустимо, що ви візьмете й Умань, тоді що? Тоді? Тоді поставимо тут своїх сотників, полковників та інших начальників і рушимо далі через Україну, на Польщу, до самої Варшави. Ех, Максиме, Максиме, сотник важко Серце серцем тебе лицарське, а душа дитяча. Це правда, що в ляхів немає війська, що вони не встигнуть зібрати його, а коли зберуть, то всі розлетяться перед вами, як осіннє листя від пориву бурі. Але ж за Польщею стежать тепер три держави, і вони не дозволять вам знищити її. Пам'ятай, Максиме, король польський, ставленик російської цариці. Знаю, знаю. А чому цариця поставила саме його, а не когось іншого? Чи знаєш ти, пане Гонто? Полковник намит замовк, а далі провадив сповненим презирства і глузування голосом. Тому що цей король – лише лялька в королівському вбранні. Якби він був людина з залізною волею, ще й тепер міг би врятувати Польщу. Але не про це я хочу казати тобі, друже, а про те, що сусіди Польщі чекають слушного часу, щоб кинутися на неї. Тільки кожен боїться починати, зважаючи на суперника, тому то й треба, щоб почав це діло хтось сторонній. І от вибір упав на нас. Що? Вибір упав на нас. Ми дзвонимо в відхідну старій Польщі. Найстрашніший сусід її Росія віддає на наш суд всю землю польську. «Що ти кажеш?» – вигукнув сотник. «Звідки тобі відомо це?» «Ось звідки. Читай сам». Сара почула шелестіння паперу. Якийсь час тривала мовчанка, та ось пролунав схвильований голос сотника, якого дівчина запам'ятала звали Гонтою. «Хто тобі дав цей папір?» Чи не є це грубий обман, яким хочуть занапастити нас? Його дав мені привелебний отець-ігумен Мотронинський, урочисто відповів полковник. Йому вручили грамоту, коли він був там. А що це не є обман, можеш судити з того, що в нашому війську з'явилися тисячі запорожців, а хіба випустили б їх, якби наше повстання не було на руку Росії? «Так, так», – свилювано відповів сотник. Сара почула грюкіт відсунутого барила, і енергійні кроки один із співрозмовників ходив по кімнаті. Нараз кроки стихли, і знову заговорив сотник. Але невже ти думаєш полковнику, що все це робиться з ласки до нас, і при поділі здобичі нам віддадуть кращий кусень Польщі? Ех, Максиме, Максиме, ти гадаєш, це пусті обіцянки? Слушно, але ж ми тепер не дурні. Навчили нас добрі друзі розуму. «Сядь, брате, і послухай, що переказав орел наш білозорець пан Кошовий». Полковник стишив голос, хоча як дослухалася Сара, та не могла розібрати, про що він говорив. До неї долітали лише окремі слова «Туреччина», «Війна», «Більше волі», «Поповнити реєстри», «Кошовий», «Запорожжя», «Обидва береги Дніпра». Але не знаючи, про що розмовляли козаки, дівчина не могла зрозуміти тих слів. Полковник говорив довго і палко. Його мову іноді переривали тільки захоплені вигуки співбесідника. «Ну, друже, все одно», – пролунав нарешті рішучий голос сотника, – «Чи пощастить нам на цей раз визволити й утвердити Україну? Чи доведеться загинути всім? Ось вам моя рука. Іван Гонта у важкий час не залишить вітчизни». Ось вам моя рука, і серце, і шабля, а разом з нею і шаблі всіх уманських надвірних козаків. Ми всі ладні життя віддати, і ніякі принади світу цього не відвернуть нас, от братів. Пан або пропав, усе одно. Змучилася душа в неволі. Розправимо в останнє свої крила, а там хоч і смерть. Коли не захоче Господь дати Україні долі, то хоч не вкриє соромом нас, її дітей. Я так і знав. Я вірю в тебе, друже, вигукнув полковник, і Сара почула звук міцних козацьких поцілунків. Стягай же всі загони під Умань, заговорив знову сотник. Ви її візьмете без бою, а там, там уже вирішимо, куди і як рушати далі. Ходімо ж, чого нам сидіти тут поночі?